Nga mes ruku për cilët të këtë thënë, e pyetëm Abdullah i ben mesudin radi Allahu në hu, për ajetin dhe asesimos mendoni se janë të vdekur ata që uvranë në rrugën e Allahut, për kundrazi, ata janë të gjallë duke u furnizuar të zotit tyre. A i tha, edhe ne kemi pyetur të dërguarin e Allahut a lehi selam dhe nga ka thënë, shpirtrat e tyre janë në brendësi të zogjëve të gjelbër duke pasur kanë dilë të varur për arshë dhe shëtisi në gjenet nga të duan, pas taj pushojnë dhe qëtësojnë në ato kandila. A të herë, Zotë i wa hedhë një shikim dhe u thot, a dëshironi diçka tjetër? A ta thonë, qka mundemi të dëshirojmë, kur përshëtisi mbë lirish dhe kahtë të duam në gjenet? Allahu a drejtonë tri herë këtë pyetje, e ata, kër e shohin se do të mpyetë në përsëri për gjigjen. O Zotë, dëshirojmë që të na i k Le të luftojmë derisa të vdesim edhe një herë në rrugën tënde. Kur ai shese ata nuk kanë nevojë për asgjë tjetër, i lë të qetë. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.